Hän kesi kuinka <tri> <tri> Vesi oli alhaalla jossakin Äiti kysyi miksi tuo runoja Lapsi on kai päästänsä sekaisin Ja vesi oli musta, Äiti kulki mustissa Ajoneuvoverojen muistaminen. Se on vaikea juttu. Onneksi ajoneuvoverojen tarkistaminen Trafin sivuilta on helppo juttu. Katso lisää osoitteessa trafi.fi. Äärlikpoliittisk Helsinki-Forsquin, Silvia Moody, Numero Tretti Mikäli kuulet ääneni olet ystävien seurassa tai juudella 98,5. Olihan tuo minulta. Kopi housu kihara pää. Hän oli ja. Tausi poika, no purjehtimaan Isona myöskin kietkoilemaan Voi kun joskus todeksi sais Jokerit ja itkin tietää joka ikinen On teksillä ja tapparalla homma ikinen Mutta kuka ihme miettää joka on jallit? Jallit! Kai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 Kansalaiset, Sihia, kansalaiset, kansalaiset kansalaiset kansalaiset, kansalaiset kansalaiset, Tuumas, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset kansalaiset Jokeen, kansalaiset kansalaiset kansalaiset kansalaiset kansalaiset kansalaiset kansalaiset no niin no nyt se alkaa sitten tämä Kansalaiset. kansalaiset lähetys on lähtenyt liikenteeseen. Vaallispessu, vaallispessu, politiikkaspessu. Kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset. Ja nythän on tilanne se, että te voitte osallistua, että löytyy... Paskiksen facebook sivulta löytyy linkkiä, löytyy Hesaration etusivulta löytyy linkki, löytyy löytyy linkki tähän näin. Elikkä nyt selvitetään, kuka on Suomen Paskin puoluejohtoja. Ei tuo Mooses unelmaa sallis, motkisi mielellään muroiksi pallis. Ei, ei se voi, ei se voi miestä lannistaa. Ja mikä nyt, nyt lasketaan niitä On annettu 184 Eli käärisyysprosentti on 184 tällä hetkellä Ja katsotaan ne ek 111 Ekana on Juha Mä sanon missä järjestyksessä nämä on Niin tuota tuolla on tullut niin Sipira keskustassa on saanut 9% äänestä Alexander Stupia ottaa 35% äänestä Timo Soino on yllättävän vaisu 14% prossaa. Mä ajattelin että olisi niinku persut vastaan Pärä, mutta ei se niinkään nytkään. Stuppi on yllättävän, yllättävän korkealla ollut. Ja Antti Rinne saanut säällittävät 3% prosenttia äänistä. Arhis Paavo on saanut 5 prossaa. Ja Päivi Räsänen, Päivi Räsänen taistelee Aleksander Stuppin kanssa. 28 prossaa äänistä. Se on sama kuin suurimmiten RKP, toi muunkin kannetusprosentti, eli 5 prossaa. Ja Ville Niinistö on sanonut vähiten prosentti, prosentti, prosentti, prosentti on Ville Niinistö, tuota, niin otti sitä mieltä, että, että hän olisi paskin puoluejohtaja. Ja tässä on tietenkin myöskin puolue vaikuttaa, mutta my myöskin henkilö. Elikkä osallistukaa siihen, katsotaan miten käy, katsotaan miten käy tällä hetkellä Aleksan Stuppon no, kohtalaisessa johdassa päivirässä sen verrattuna ruoasta. En iduist. Ja soitetaan politiikkaa ja siellä politiikkaa, ja koska hjallis on ehdokkana, niin tuossa oli tietenkin hjallis alkuun. Mä oon sellainen liha- ja perunamies. Kahvi kuumana, tyttö nuorena, leipä leipätuoreena. Mä oon sellainen liha- ja perunamies. story ja remontin. rabbit raskaa se kalano on 5-10 minuutin välein tota tilannetta ja lopussa jos menee tiuкола niin katsotaan vielä, vielä tarkemmin toi noita noita tait vaikka myöskin shortbox viestejä ja... tu tu tu tu menemään nyt sinne niin no eh aa niin siis mut tosi mut shortbox no on me sää shortbox viesti tu tu toimii <laughs> No, Tämä on tämmöistä, kun ei yttiöä. ja tekniikka, vähän ja ylimääräisiä. Mitäs täällä on tullut viestejä, että sä väliä. Meilusta Suomi Täällä kansalainen, kuuluuko? Kyllä kuuluu, kyllä kuuluu. Leenekiallis, Leenekiallis. Päätetään, Leene, Jallis. paskin on päivin rasenneista, niin kuin oli laittanut, toivottavasti. Huutola viestiä, mutta mitä ei lasketa, se pitää laittaa sinne. Osallistuu siihen itse äänestykseen tuossa noin, koska minä en ehdi tässä noita laskeskella, niin menetä varmasti oikein prosentit ja äänet ja niin. Haakun johtaa yhden asian liikettä, niin näinhän se itse asiassa taitaa olla. Sieltä se ottaa haakunille, kun viisi. Kerra liha- ja perunamies. Tässä Suti ja alatalo levyeltä liha- ja mies, mutta Sutihan ei tuossa ole toisena, toisessa äänessä, mutta mä imittäin että niitä tarkko-opetta, on se on ruo, siis Siis on ruotsalainen kansanpuolue. Siis mun jos olisi suomalainen, niin silloin ei voi olla ruotsalainen. Me valittaa aina, että miksi meitä pidetään ruotsalaisina? Me ollaan ihan samanlaisia Suomalaisia kuin kaikki muutkin. Sitten puolueen nimi on ruotsalainen kansanpuolue. Liha, Eli ei ole kaksoskansalaisuutta. mutta jos on esimerkiksi saksalaisen kansanpuolue, mä olen että se on Saksassa silloin, eikä esimerkiksi Tanskassa. Ei syytä, että käitteänne itseänne Ei, Tana. Hei, keren! Ranta saunassa paistuu jon ei siltä mitään mitä se tosia on paikalla ja aina tyss en pidä kon meistä noppere se punti tähän näi mutta ei sitä löytönyt että tuossa liha 14 ja vaikka poppi vastussune 6 asti mä oon selloinen Totta tässä on, täs on, sopii silleen silmässä hyvin, koska Kari Peitsam on ollut usein kommareiden ehdokkana vaaleissa, mutta nyt tulee hurrimeninkiä kommarilta. Sommatiida! Hei, hei, sommartida. No, tässä siis Kari Petsamo, on Martiren kappaleen nimi. Mitäs tuossa on? Demarilla menee todella huonosti, ei pärjää edes joo. Se on niin laimea ja mitä se se Antti Rinne, niin ei, ei, ei edes tuntut, tuntut, no, niin negatiivisia mut, mielipiteitä. Taa, se on poikassa useamman kuin yhden kerran. Ei voi, ei voi, ei voi. Tämä on demokratia. Liisa tästä varmaan lämpöneet lämp lämp lämp jalliksellekin. Okei. Okay. Tuosta oli viesti, että on kyllä vastenmielinen johtaja, ainausmerkeissä. Päivillä ääni, ääni koska pelottavinta on se, ettei se edes, olisi edes vilpittömästi paha. Se on vaan täysin sekaisin, eikä itse edes tajua sitä. ja tähän tota, sinne niin paske se facebook sivujen tai to, ta, no, niin, he on he facebook sivujen kautta ta tai siis äh, taipaan, nettisivujen kautta maalkaa tuo ja niin minä kävelen aha sitä poite arko jo missä jätä talka lähteeään ja goden kuin voisi toimia paremmin kuin hyvin jeesus maailmalle näinpä paran Taas kuljetaan valoon päin, kevät ja minä. Mikä pari, valon lapset käsikkäin, on pimeys Asku Taas kuljetaan valoon päin, kevät ja minä. Mikä pari, valon lapset käsikkäin. Ei mikään on niin ilanaa, kuin kukea öisiä katujaan. Kulke saikaan, kuin päivä Sä tuuli kulkee, ja sydämen me Kohta tsekataan, mikä on tilanne tällä hetkellä. No, nimi, Sari Mielenkiintoinen, että Jufo on RKP-listolla. Hän on kaikkea muuta kuin ruotsinkielinen. No just sen takia se varmaan no, no, ne on, ne on laittanut sen sinne niin, että saa jotakin muuta kuin ääniä. Kysyttiin sitä, miestä mies tämä niinku pakkoruotsin kanssa on, niin tota, no, Juffolta kysyttiin sitä, niin, no, että mielemmin Ruotsi kuin tota, niin Venäjä, mielemmin länteen, länteen kuin itään. No ei se ole se ainoa vaihtoehto, että on hyvänä aikaisen tämä. Ei laittaa laittamassa tota, niin, pakko Venäjä pakkoruotsin tilalle. Ja jos puhutaan niin, lännestä, niin mukaan sitä, eikö, Saksa tai Ranska tai Espanja on lännenpäin kuin ruotsi No jos se on siitäkin, niin nimenomaan ruotsin, ruotsin pitäisi olla vaan päehtoinen. Oh. Mutta aiheeseen liittyen... Sulo aitto niin oli, oli aikaansa timo soini ja tosta, niin tommonen nyt tyyppi niin tässä raptori ja tuon siihen sulojen maa ja Juko on kaiken lisäksi hyvin on Antti Rainekki. Hyi helvetti. Antti Rinne. Tulemme olen poliisi, rinkospoliisi, jossa toimii tulo Tulo ei ole suinkaan patitsi, vaan törkeä. ja ja on korkealta. Tulo näkee viisi pietä tuomeen turvaan, jotta on tulosta kiinni niin turhaan. Minä Nousuun, suomi suome Suomi suome Suomi suome nousuun, Suomi suome Suomi suome nou suome nou suome nou suome nou suome nou suome nou suome suomi suome nou suome nou suome nou suome nou suome nou suome nou suome nou suome nou suome nou suome nou suome nou suome nou suome Vaan toi seuraava pitää laittamaan niin ottakaas on pohjan tähden aula tägetCounti muammeinen mä elämästä aula olen suomalainen. oli, kyllä pohjanta. Totahan olen perussuomalainen, niin hei älykkä. Tuosta on tuosta otettu. Mutta kahti, kattuin raatteen. Mutta hei, sekä sekat, se katas, sekä taas, se katas, sekä tuota Noniin, on tullut lisää. 15 tämän tässä välissä välissä välissä. Mikä on tilanne, mikä on tilanne? Tuppa laskussa, tuppa laskussa 34 prosenttia äänestä, äänestä äsken oli 35. Ja mitä Päähän on 29. Päähän on ottanut Keenen prossalla. Päähän on ottanut Keenen prossalla. Muoto on pysynyt suurin piirtein samoissa. Petri ja Karinsetta. Yskova. Menee jo tiukaksi. Menee mene tiukaksi. Menee tiukaksi. Tuus Alexander Stalp! Tainen muija klicken! Seurataan päällien! Ja se on jollakin hullujen li listalla mukana, kaiken pian puolueissa hän on aina mukana, niin tässä on kappale persuuden, geneettinen erityispiirre! Ei löytynyt nyt sitä hakkaan ja nekin kappaletta, mutta ei kai riitä. Tämä on geneettinen erityispiirre. Pullea, purjet ja mahtavaa perä, on genettinen erityispirre, mutta veron varoilla Ja tuossa oli tietenkin toi Benzyskovits-haamo. Ihan värin sukupuoleen, uskontoon ja kengän numeroon katsomatta. Sillä se ei ole tyhmä, joka pyytää, vaan se... Sitten tulee semmoinen harvinaisempi kappale, että tässä on Raimo. Tämä on siis Raimo noin kokomuslainen entinen Kehellisiin kaupunginjohtaja, niin se on silloin tehty kannatuskappale joskus funelaiskohta. Tai sama tiesoimaa, isoimia, mutta luet toinen saapuviestejä. Ja sen jälkeen mennään mainitsemaan, että taas mikä tilanne. Pärä! Pärä! Vai Alex Tuppi? Alex Tuppi vai Pärä? No niin, Pollino on Äänesty niin hyvä, hyvä. Jufa on bisnesmies, joten no, raha yhtä kuin RKP. No niin, sillä lailla. Välikunni niin, että päärää tuolla puolissa, hyvä. No niin, hyvä, pahta presi. Niinpä on näinpä. Räntä sitä aurinko paistaa kelmästi vittuullin, kun Suomi on astumassa syvälle konservatismiin. Tuli viesti, Kannataan, pakko paskista la <laughs> viesti toimii noin. Niin, Rinnu on kylläkin Mäntsälästä, okei, ja okei, niin. mutta se on asunut ilmeisesti Hyvinkään kylässä ainakin. Asiaa. Tai, tai sitten se on, se on, on tota, no, niin ainakin se on, se on ollut Mäntsälässä joku potkupallon mutta se on myöskin ollut Hyvinkään Apollo se on, Ainakin asunut ilmeisesti Hyvinkään kylässä mun käsittääkseni. Panna Panna tuli viesti tonne noin. Hyvinkään kylä tuli, paska tosuu. <laughs> Miksei jotain paskaa työvaimusiikkia? Okei, okay. löytyy tuota AKT-niminen kapla, AKT-OK, -OK. laitetaan se siis soimaan jossain valissa. Edellinen kansanäänestys, joka pääsi läpi hyvin uusis. uusi, Markku niin, niin se siellä, niin sitten oli kyllä joo. Ma raimo, Raimo E. Raimo, Raimo, Raimo E. Raimo, Raimo, Raimo Ipun perokka Uudella Maalalla. käydä vaalit, Voisitko Finland konseptilla, okei? Okay? Hei, Voice of finland Finlandskapa tulee, tuota, noin halutteko te, että, että, että mä, äh, tänä iltana tulee tuo finaali, että mä raportoin teille Facebookissa. Aina kun Olli tekee jo liikahtaa, nousee ylös tai istuu alas tai liikuttaa sormea tai vastaavaa, kertokaa, haluatteko. Miinus enimmoinen meni leipytön Stuupille. Kempää talouspolitiikkaa. Olisiko mahdollista kun lailla, musa haunantakaan, että musea Joo, myrkylönti löytettiin sitä, että mikä, mikä sitten olikaan se. tolikaa se oli. Se jättiläinen, viikinkki, äärimmäinen. Se ei löytynyt? Tästä Raimo. Ei se unohtaa pikku Ei Ei niin, en oo unohtanut, en oo unohtanut. Tulossa on... On sillä vattarissa lääniä. Mitä te katsotaan toi tilanne? Tilanne, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua. Nyt toi. Mikä on tilanne? Mikä onko tullut lisää ääniä? Äänestysprosentti on 202. on ääritysprosentti! Mikä on tilanne? Mikä on tilanne? Mikä on tilanne? Stupinlainen, legi 34. Mikä on pärällä? Pärällä ottanut taas kiinni. Pärällä 30. Pärää, pärä, pärä, 30. Stuppi, 34. Tämä on tiukkaa. Raima Piipi. Raima, raima, raima, raima. raima, raima, raima, raima, raima. Joo, eikä eikä mene mainokset sekata selkeä. tämä, tämä, tämä, tämäpä meni tiukaksi, tämäpä meni tiukaksi Kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset. Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Terve, minä olen Tom Pakaleen, komissaario ja istuva kansanedustaja, ja ehdolla taas eduskuntaan. Sanovat, ettei turvallisuus, kasvu ja oikeudenmukaisuus mahdu samaan lauseeseen. <höh> Hyvinhän ne mahtuvat. Tom Pakaleen numero 169 Helsingissä. Motonetista kevätkauden avaukseen. Kätevä Kärcher vv klassik ikkunanpesusetti nyt 59.90. Motonet, laatumerkkien tavaratalo. Moi, mä oon Vihreiden Maria Ohisalo, ehdolla eduskuntaan. Maan ehdolla, koska köyhyyden torjunta on politiikan tärkein tehtävä. Suomen tarvitaan perustulo ja palvelut, joista saa apua ajoissa. Meillä ei varaa siihen, että osa ihmisistä putoaa. Nyt jos koskaan, on aika sanoa stop köyhyydelle. Äänestä 77 Maria ohisalo eduskuntaan. Kode tässä, terve. Minä äänestän Hannu Oskalaan. Kaikissa tilanteissa on osoittautunut, että me olemme Hannun kanssa melkein kaikista asioista samaa mieltä. Olen Hannu Oskala, ja minua voi äänestää numero 78. Raikasta rokkia, folkkia ja juurevaa kantria yhdistelevä Larkin Poe ensi kertaa Suomessa. Yhdysvaltalainen Larkin Poe esiintyy teatterissa 19. huhtikuuta. Liput lippupalvelusta. Huomisesta huolehtiminen on vastuullista ympäristöpolitiikkaa. Pidetään kiinni lapsen päivähoito-oikeudesta. Taataan nuorelle opiskelupaikka. Turvataan kulttuurin ja koulutuksen rahoitus. Vain hyvinvoiva jaksaa huolehtia myös ympäristöstään. Ettei ketään jätettäisi. Outi Alanko Kahiluoto, numero 69. Vasemmisto on ottamassa mielipidetiedustelujen mukaan lisäpaikkoja sekä Helsingissä että Uudellamaalla. Nyt jokaisella äänellä on iso merkitys. Äänestämällä vasemmistoa varmistat vahvemman vasemmiston eduskunnassa. Helsingissä numerolla 26 Paavo Arhimmäki ja Uudellamaalla numerolla 185 Jussi Saramo. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Niin, tässä on nyt sitä vastaarimusiikkia. Mä aamulla istun autoon, päiväni käynnistän. Keveenmielin ajeinen saa hommani sujumaan. Kun kotiin tuun, niin Naapuri pihalla kyselee onks kaikki ihan okay? Mä sanon Aa. Mä sanon koo. Ja siihen vielä päälle teen, niin kaikki on ihan ok Tässä on AKT on ok, joo menkää taas lakkua siellä niin. kerran oli rinne, please, please, please, please Sauli No mitä? Ennäänkö erotani, opetta mun painimah E, Miksi ihmeessä? No en mä parjaisin sit ilman suo paremmin lehdistöjäsen mun avustaja Turtiaisan kanssa. Jep jep, opetanhan minä. Ei tässä nyt niin kiire ole kääntää kantapäitä vastakkain. Vinaas, hei, mä tuupaan tän ryökinen ensin. itsevaltiasta. Joo. Ensin ollaan jalkuasi. Sillä te, mutta se oli se poliittinen satiri. Se oli se aika ennen kuin... Kosella on kymmenen vastaava. Mutta hei, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, arvatkaa, kukaan ollut ehdokkaana tuolla uraisissa. Valissa. Ja tullut valituksia. Arvotkaa, Arvat, arvotkaa. Arvotka. Katsotaan, arvaako kukaan. Kuvotaan tuossa noita viestejä sillä välin. Siikkiä tuolla, toivotankin kyllä keikkelijä tulossa myöskin. Kyllä nyt mainokset tukee hienosti ohjelmaa, se on kyllä totta. on samaa mieltä. Stup, tup, stuppia saa ääniä tuolla noin Puutulotassa, fe... Mutta katsotaan kohta, miten se on saanut tuolla noin äänestäkää siis Paskiksen. Tai sitten Hesaration tuota on klikki, mistä voitte äänestää sitten... Pärää on ottanut parella prosentilla tuppia kiinni, jos Tarsaisen vain on taulikolla. Se on, tilanne on tasa lopussa. Ja mulla, mä en on vielä vielä että mulla on ääni. Mä voin ratkaista se lopussa, jos ollaan tasoissa. Rassanen Mat... Ai jaa, sieltä tuli oikea vastaus, kuka se olikaan laittanut. Ö, sari 91. 11, uuraisissa oli herkkäden läpi. Matti Nykänen. Hyvä vilmiä käy kun kunkkutella käydä toisella. Tämä kai on juhkisten arkinta ala Töipä kai ja huvittaa Toimittajan vantuja kannoilla ravaa Lehtenetin pääse niin kuin vain avaa Otsikota kanssotaan innolla tava Sitä ne haluaa Lööpistä lööpin ja otsikoin Jotain askele vie Lööpistä lööpin ja otsikoin Eikös, eikös, eikös tuota noin. Päivitetään, päivitetään, taas, päivitetään, taas, päivitetään. päivitetään, päivitetään päivit, katsotaan, päivitetään, päivit tilanne. <huhu> Ihan taas toi tuli lonkolta. Ja check, check, check, check, check mikä on tilanne. Stuppila 33, stupilla on lähtenyt, prosentilla on laskenut, mikä on perä. Päivi Räsänen, 32, stopp 33, pärä sekeekö, pärä oli noustaas ylös, kun Jeesuskin noustaa ylös, hyvänä sentään tämä, tämä on hämmästyttävä, tämä on hämmästyttävä. Päivin ylös, päivin ylös, päivi nousee, päivi nousee. stoppi laskee, miten käy? Noustas ylös, noustas Löpin, löpin, ja, soin, ja lisää, tää, joskus on ollut Frederikki Persujen ehdokkaan, se oli menossa, mutta se ei mennytkään. Mutta hän sanoi, että Toni Halmetta, siinä on, siinä on hyvä tyyppi. Just joo, niinpä se olikin, hieno homma, juu, näinpä näin. Mutta eikö se taitaa olla jo, joidenkin, joidenkin friikkien listalla reeturikkikin nyt kuitenkin tällä kertaa? Oli Kiinassa mahakas mies, maineltansa suurin Kaikki sen ei järinpies, on pariaksi muurin Mautsetun, kaatoi kaikki Suomi nousuun, Suomi nousuun, Suomi nousuun Nyt pannaan Suomi nousuun, Suomi nousuun Nyt nussitaan Suomi nousuun, nyt soittaa Suomi nousuun Ei jotain muilla housuun, housuun, nousu. Suomi nousuun, Suomi nousuun nousu. Mau, Hei, -huli, huli, johtoon, jotta, johtoon, huli jotta, hii, huli hommia, täytyy hommia. Mieleen, uuden Kepulaisista, niistä kyllä irtoa, niistä kyllä irtoa, joo, kaikki kaikki, kaikki vaan landille täältä Helsingistäkin, ei, ei hyvän aikaisen, tai siellä asuminen maksaa noin 10 prosenttia, mitä se maksaa Helsingissä, mutta ei, kun meidän pitää, fyrkät vaan, kepulaiset tunkee sinne rahaa sitten, peräkammerin tyyppällä, Helvettiä, jos te halutaan asua siellä korven keskellä, niin ei siellä voi saatana soikoon. kaikkea kaikkia samoja palveluita voi olla kuin Meidänkö se pitää sitten saatana tota, rahoittaa, perkele, olitte oma pahan valinta, kun jos te jos kerran asua siellä, niin urpot! Hyvät Tässä on vaalipoliittinen tilannekatso, missä ahtikarjalainen ei tiedä, että ne kepun, joku ulkoministeri puhuu. Ilmeisesti en kuullut tätä aikaisemmin. Bunnu mulle, että kokeillaanpa tätä. Kaikki. Tulkaa kuulemaan. Hei, mitä ihmettä? Ei tää se voi olla. Kaikki. Tulun ametan. Mitä vittua? Kaikki verraton. papa, vastu... ah, pa, pa, pa, pa, pa. Tuossa oli jo. No niin, no, minä... miten ihmeessä tuommoinen? No nyt. Hyvää päivää. <hah> Olen Ahti Karjalainen. Ei hyvä. Törpä. Minulla on teille Palutsin tärkeää äsken. asiaa. jo puhua isänmaastani ja teidän maastanne. Edessämme on eduskuntavaalit, joiden kautta Suomen kansa ilmaisee valtiollisen tahtonsa. Vaalien lähestyessä on yhä useammin saanut kuulla, Nykyistä yhteiskuntajärjestystämme kannattavien henkilöiden kysyvän, ketä ihmeessä minä äänestäisin? Kekkosta! Tämän kysymyksen sanelee aivan ilmeisesti pettymys pienempien porvarillisten oh, puolueiden joo. poliittiseen Katotaas, katotaas, katotaas, katotaas. Ja usein kuulee vastattavan tai stu, tähän kysymykseen. Tai minä äänestän sosialisteja, he ovat ainoa tehokas vastus kommunisteilla. No niin, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, mikä on tilanne? Mikä on tilanne? 211 on äänestysprosentti tällä hetkellä. Aleksander Stup, 32. 32, mikä on pärä? Mikä on pärän? Mikä on pärän tilanne? 33! Pärä meni ohi! Pärä meni ohi ihan oikeesti! Mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? Herranen aikaisentä! Ihanaa, pärä, ihanaa! Mulla anna olla tulle Matti vanhanen, saanko sinua kyydittää? Kuskila kun on kanskunen pelkään pimeää. Tämä koti ovii, ei tänään vaimon viereen juoppo renttu sovii, siksi tänään tuolla, vieraan, Nimittäin tuolla ei ole eräs ihminen, että ei se, Pärä ei saa voittaa, koska silloin pitää soittaa loppuun sateenkaaren tuolla puolen Pärän versio mutta siltä nyt vaikuttaa tosi. Mutta brossa eroa, brossa eroa, aina, ei Aleksin kannattaa, ryhdistäytykään. Pippa vanhanen, saako sinua kyydittää? Lankkunen, pelkään pimeään, kun anna olla sulle Ai niin, se piti sanomaan niin, että siis se mikä puolueenjohtaja, mikä voittaa, niin sen puolueen spessu tulee sitä jossain välissä. Ehkä jo ensi viikolla, katsotaan mikä tilanne on. Eli tehdäänkö me kokoomuspessu vai? Ei siis ei persu, ei tietenkään persu, vaan päräspessu, hiihullispessu, vissillisdemokraattis spessu. Päräkin sanoit, että me kristillisdemokraatteja on vaan vaikka kuinka paljon siellä sun täällä, että on isoja puolueita ja näin päin pois. Se oli aluksi kristilliset oli nimeltään. Ja se kristillisdemokraatti tuli vasta muutama vuosi. Te, ei se, että te vaihdatte puolueen nimeä, Tarkoittaa että kaikki muut puolueet olisivat samalla linjoilla. Jos mä perustan republikaanipuolueen niin ja rupeaa ajamaan kommunistista tuota, agendaa, niin ei se tarkoita sitä, että se olisi oikeisto puolue. Urpot! on. Hei, Veltto Virtainen oli SMPllä, nyt sitten on. Do, do, do, do, do, on lähteä kyllä pois edus, eduskunnasta nyt. Sen kunniaksi laitetaan Veltto on UFO 3. Arkadia-määllä. Ja, ja voisi voi sukeltaa teidän sanktioita. Se aikana. Tää on. taivalta tehtyään, taivalta pitkään. Kun se tuli tuli pallonan uuksion metsään Eikä sitä ketkään, eikä voimat mitkään Ennenkään estää, eikä voineet nytkään Kun se tuli, tuli, tuli, tuli, tuli alas taivalta No niin, ei tohita, tu otetaan Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Kun se vakoa veti ja pyhää metsää lakosi Vassarin musiikkia, vassarin Ne siltä on ollut mustaksen paisemistä -tota, niin Tankero Englanti että lähetyksen vaiheessa. Aware, Ei, piti tulla toi mikä to No ei se mitään kuunnella siitä kuulematta. No niin, saatko viestiä? Just, jos nyt on tosi noin. Karvatkaa, karvatka. onko tämä jääkekko? Ei, mutta kaivikon kuluttua tulee lätkaspässu, kun silloin on toi vapaa päivä, niin sopii urpoilu sinne niin. ja silloin tulee juntispeciaali ja silloin alkaa lätkaskapat, niin otetaan silloin kaivikon kuluttua lätkaspässu. Toimi kankan ja ei ollut, siis oli nykyinen joosi, tuli hyvin arvotonta, no niin. Tuule kontaa suule kontaa suule kontaa eskä eskä pistenen okapilaitoita tietääs hyvää When you were so in love with me I made my block kokomslanen Facebookissa paska. Muutos 2011, Suomen nousu vainoharhaisuudella. Joo, sieltä löytyy tota toisen Jammessa tota, nyt kannatuskappale. Se on ihan hirveä. Ja järkyy jotain neikerimeinenkin, ja siellä se laulaa ja purpo. Voisin äänestää reitun mullettia. Johannes Virolainen levitsee albumin sen suomalaisen kansalaulun 19.94. 19, 19, 19, 19, Okei. Okay. Siis pystyykö paskan äänestämään monta kertaa Ei pysty, ei pysty. Satpoksen ääniä niitä ei lasketa, mutta ne äänestä yhden kerran pystyy siinä tota, netissä äänestämään. Pankeroi englantia sitä, ahtikarilainen tulen kuin tointi kyllä. Onko möyry levyttänyt? Ei kai. Hei, mä oon maukin videokulma YouTubessa. Huuh, käärä tuli viestiä. Mikä loma tai eteli, tulos But when I varalla birthday. Vale Lapilainen niin tuli Matti Vanhanin, olisi aika Joo se oli noi, mulla oli tuli yksi vanha biisi me vähän aikaa Matti vanha ah, Mun anala oli Matti ne oli tuli tuossa mikä se oli Erik Anto Sen ensin. Sitten... Mitäs viere? vielä. kuulee voren kuule jos joo se täytyy hoitaa vai Se Jumupäivä latkaisi Pessu. Jee, tuli tuossa noin. Pintti Lengola, Pintti tuli tuossa noin. Ja sitten Euroviisupesi Jalari On tulossa. Viides on kyllä. Haluan paaviksi. Sallusti tuossa noin. Tangeron Inlandis kannatetaan. Ja joku sanoi, että en edes pystynyt äänestämään netissä kolme kertaa. Okei, ainakaan viimeksi kun se mä yritin äänestää, siellä oli edellinen äänestys, ja se on, onnistunut jostain onnistu, onnistu, yhden kerran. Sika taas muuten tilanne, sika taas tilanne. No niin, no niin, no olepas akka hiljaa siellä nyt nimittäin. Nyt puhun minä, katsotaanpas mikä, ja kansa on puhunut, nimenomaan minä puhun sen, mitä kansa on puhunut. Kuka on Suomen paskin, paskin, paskin, paskin, paskin puoluejohtaja? Tässä on vielä vajaa parikymmentä minuuttia aikaa viittavaalle, minä sen sitten totta, ilmoitan sen, ja sitten lähtee vikabiisi soimaan. Ja, ja, ja, ja, ja, tuolta noin results, te voit sit itsekin sitä seuraamaan sieltä, jos haluatte... Ja mikä on tilanne? Mikä on tilanne? Paljonko stu... Stupilla 32 prosenttia pysynyt samana, pysynyt samana, eikö sä Ja Päivi Räsänen, 33, edelleenkin johtaa yhdellä. Pärän, pärän nousu, tyrehtynyt. Pärän nousu on tyrehtynyt, nousu on mutta tilanne pysyy kuitenkin samana. Ja mitä se mun teet se tuolta noin. Niin, kikeli on elomaa, toivotin Laitetaan taas. Persus-pessu, mä en pidä kyllä joskus ihan, ihan persuspessu, sitten, koska persu-kittyviä niitä piisejä. Sitä sieltä sitä löytyy. Tässä on kike Elomaa ja Suomi on mun maa. Hyvä huomio, Ja sulla kebelle. Kuinku kissa alle, te pesänsä Kulla se postimies posti mies, onku pyöräntä. Mitä tapas päppas päin? Päihahassa Sisälle haluaa kettynalle. la, tuppila, tuppi tupi, tupi, kolme! Muutamassa noin minuutissa, noin minuutissa, noin minuutissa, tuppi nousi tasoihin pärän kanssa. Tämä on tiukkaa, tämä on tiukkaa, tämä on tiukkaa. Vaikka tekee kipeää niin ei haittaa. Kamalaa, perää kamalaa. Kamalaa, Stuppi, kamalaa. Tämä on kamalaa. Hei, koska on kamala, niin jatketaan. Tänä tuli räntää taivaalta aamulla. Juhu, ja ja lunta tuli jossakin tuolla noin riihmään tienoilla tätä vastaavaa. Uutisista näin, en käynyt nyt Ja Mikä tilanne, mikä mikä mikä mikä mikä mikä mikä mikä mikä mikä mikä mikä tilanne, mikä tilanne, mikä tilanne, mikä saman mikä tilanne, mikä tilanne, mikä tilanne, mikä tilanne, mikä tilanne, mikä tilanne, mikä sama tilanne, Sama tilanne, pysynyt samana, Huomio, huomio, 33 ja 33, se on 666, mitä siitä tulee suurin piirtein, että tämä on pelottava, Tämä on pelottavaa. Miten käy? Vaikuttakaa kansalaisvelvollisuus, vaikuttakaa! Sä jo mennyt melojaa. Ja tietenkin tämä. Mutta vielä tulee no, Mampa Urpo on tunnettu persuilija. Tajunka, se koko pitkän talven jakaa. Kesää jäljellä. Tulee. Suomi nousu, Suomi nousu. Nyt pannaa, pannaa, pannaa, pannaa, pannaa, pannaa. Ystävän vielä tilaisuuden saat. Ho, ho, ho, ho ja. Me tulisiko jonkinnäköistä vaihtelua tässä ennen, ennen mainosta aukua? Katsotaan, katsotaan, just tilanne vähän muuttuu, saisiko muuttuneen tilanne? Katsotaan, tsek, Kesä sulle paljon antaa, result, result. lämpö sylissään Mikä antaa. tilanne, mikä tilanne, stuppi, stuppi. 33 edelleenkin, pärä 33, tiukkaa tiukkaan! tiukkaa Tehkää jotain. Elämä on niin kuin unta. Jorre varjarattaa, kuulemma tänään on to sillä lailla niistä pitää. Vain uutta tilaisuutta 1 ollut kommunistisen puolueen, ollut joskus? Kyllä oli, oli, oli, oli. Go, perä, tuli viestiä. Per, per, pär. Kohta pärisee, monori laittoi. Juta laulamaan en etsi Hyvä idea. Hoidetaan kohta puoleen. Pärähtävän räjähtävät sämärit pöksystä, kun tää on niin jännää. Isoji laittoi. Varaa Jeesusta voisi tarjoa soittaa. Voi niitä aikoja. Suurimmaksi puoluuksiin nousseen kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katanen niistä valivaloissa iloisen laulun ja tarsin puolueen sihteeri tarju Tuijusin kanssa tuossa tuli viesti. Niin. Se oli, se oli kaksi viikkoa aikaisemmin Katanen sanonut, että kun Arhimäki lähti hallituksesta, että johoninkin pitää nämä hommat tehdä, että ei niitä voi kesken jättää. Kaksi viikkoa ja jätkä se vittu brittu prysteli, Voi jumalautasen sentää toi pokkaa. Räsenen on riksusta. Niin, mutta onkin. Hyvä, hyvä. Ilmakosia tuli tänään lunta. Se helvetti jäätyi siellä niin. Lisäpannaan oluttajia. Siinä suomi nousuu, soini nousuu, suoli nousuu. Tuli vasta suoli Joo, ja nyt sitten otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan, otetaan. Vielä yksi päivitys, yksi päivitys, yksi päivitys. Tai Aleksitus. Katsotaan, check, check, check, kaksi 20, Onko se toimi? Onko se nyt. Se on tullut yksi Yksi ääni on tullut se onko se mennyt kenellekään, onko se mennyt kenellekään. Ei. Tilanne. Hei, joo, kato, juu, tilanne on siis 33, 33 prosenteissa. Mutta pärä johtaa yhdellä äänellä. Pärällä on 72. <sm> <feliz> ja stuppeilla, stupidolla on 71. Eli vaikka prosessat on tasan, niin, niin pärä johtaa yhdellä äänellä. Hyvät naiset ja herrat, nyt te voitte vaikuttaa. Nyt te voitte vaikuttaa enemmän kuin korva täh? korvalääkäri, joku se korvia puhdistaa. Vaikuttakaa, noustaas ylös! Noustaas ylös! Noustaas ylös! Noustas ylös. Noustas. Kansalaiset. Kansalaiset. Kansalaiset. Kansalaiset. Huh, oh, oh. On tehtävä digi Helsinkiä taajuudella 100 000 050 tai tajudella 98 ,5. Aupiasta päivää kaikki. Olen Pälvi Räsyinen ja toimin Kaikki-Valtiaan äänitorvena täällä maan pinnalla numerolla 666. Mielestäni kaikella ne hip-hop, start-up, angry Thirds ja mitä muita niitä heroinia onkaan, on kikkettävä heteroviikki vedellä likaojaa, jossa jos... Ole... lässy teko tekopyhät hihulit takaisin telttoihin. Suomi tarvitsee nyt rationalismia, suvaitsevaisuutta, alkoholin hurruista homoilla ja hyvää meinkiä. UFO Peltomaa, Helsingin vaalipiiri, 107. Mikä on Helsingin salaisuus? Radio Helsinki ja Visit Helsinki etsivät Helsingin salaisuutta. Mikä tekee Helsingistä erityisen rakastettavan? Mihin Helsingissä rakastutaan? Mikä erottaa Helsingin kaikista muista kaupungeista? Osallistu nyt keskusteluun osoitteessa HelsinkiSecret.fi tai Radio Helsingin somekanavissa ja voita mahtava palkinto.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 Minulla on kokemusta kansanedustajan työstä ja olen valmis laittamaan itseni likoon meidän kaikkien puolesta. Juha Hakola, numerolla 46, Kokoomus, Helsinki. Laura Närin. No moi. Miksi tekijänoikeus on taiteilijalle tärkeä? Mulle tekijänoikeusmaksut mahdollistaa sen, että mä pystyn täyspäiväisesti keskittymään tähän on ykkösammattiin muusikon ammattiin. Eikä mun tarvitse käydä missään muissa töistä. Ades Jan Bon Jove and you are listening to my favorite radio station, rasismie! Ratkaisin työtömitä! Rasismiet! Ratkaisin työtömittä! Rasismi! Ratkaisen työtä mitään! Oli Dan koivulaakso, vasemmiston vaihtoehto ja ehdolla Helsingistä numerolla 33. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntelet radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Päusu, parä nousu, para nousu, nousu, nyt pannaan paränousuun, vaistaava, suppi nousu, tuppa nousu, suppi nyt pannaan tuppa nousuun päältä Oli kokoomuksen esale, sale, oli demareitten paven. Ja tapahtuma paikka oli vaalitentin ikave. Oli meidän täki yellow, hän niin kaunis on. Oh, oh, oh. Oli hänen kaudella mielipitteet olleet yes ja no. Nyt sale ja pave totisesti katsoi toisiaan. Kun täki ei tiennyt kummalle vallan luovut. Oli kokoomuksen sale, oli te löytempäbä, ja tapahtuma paikka oli Maalitenttin kahvi. Siellä hiki virtas hei, siellä nauru esoinut ei, kun Tentti suuri kilpaili ja te samaan pöytään vei. Olet veroa. Koskaan muista, että se oli tota liiso, toi kolmas tuossa on noin liuku. Niin, poliitikas pesu jatkuu, poliitikas spesu jatkuu, jatkuu täällä näin. Asi Asian musiikkia, soitetaan, tai ja musiikkia, mutta kuitenkin, kirja. Niin katsotaan tilanne, mikä tilanne on, päivitetään, päivitetään, päivitetään, tai aleksitetään, tai, Aleksit, tai Aleksit, etään, mikä tilanne on, mikä tilanne on. Stupp, Stuppin daalius, Stuppan 30 prosenttia, edelleen, 33 prosenttia, prosenttia, ja päränä 30, 33, 33, mutta Stuppi, Stuppi on mennyt ohi, edelleenkin sama prossa mutta ääni. Nyt äsken Pärä johti Tämä on jännittävää. Tuleeko loppuun kuuden vuoden vai Pärän? Pärän sateenkaaren tuolla puolen. Uhu. Kerhoone aika. Nyt, nyt tää on korkeimman kädessä tai teidän jalassa tai sormessa. Klikatkaa, päättäkää. Että voi valittaa sitten, jos ette ole käynyt äänestämässä. Kuuntelijat, kuuntelijat, kuuntelijat! Kuuntelijat, ministeri kuuntelijat! Kuuntelijat, kuuntelijat, kuuntelijat! Kuuntelijat, kuuntelijat, kuuntelijat! Kuuntelijat, kuuntelijat, kuuntelijat! Kuuntelijat, kuuntelijat, kuuntelijat! Oho, uhuh. No nyt pitäisi katsotaan tosiaan vuoksi Herranen tämä. Tämä ei ei voi johtaa rajoittavaan hekumaan esille. Olisi pitänyt pitää viikottaiset kallupit vähittää syksystä lähtien. Näinpä. Pärä jännittäviksi menee. Tuolla tuli viestiä. vaikuttaa enemmän kuin koirinomainen jääkäri. <laughs> tuli Lala Liisalta. Niin, oli aitoja ihmisiä laittolla Liisa. Ei Mar, Noniin, tästä tuli ja ekään siirrytä oikeasti oikealle. Yeah. Anna mun olla se mies, viskään mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä. Kepon keskustan valilla alussa piskelee hyvin paskiksen repertuaariin, mutta meriskukepulaisten mainosta. menestys. Sitä ei saa soittaa. Sitä, sitä ei saa soittaa. Sitä ei saa julkaista erikseen silkkuran. Isällä. Erikoiset sä elämät, nuo erikoisi ihmisiä. On yksi heistä. Anna Jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoivat. Jorphd Jovin vaalimallissa oli kuulemma paras. Mikäs perusteella tämä oli? Olemassa olevas James Bond. Tule hakata. Älä kyllä kyllä ei tuu voittua täältä koskaan oh, Kokkarit on oh. Ja mä aina kyykyttää köyhiä ja rokkaa oh. Kokkarit on niikuisia oh. oh. Muulta peren jälkeen, kutsu puuta sormes, kuka muukaan vetää tälleen Juritit, lääkärit, dottorit, nouta, on rojalle, eikä mikään kostori show. panoksia suonella saa korottaa, vaikka peron var kuolemassa hoorottaa. Rusetti suoraan rakasta näillä reunalla. Viis minsa, enää viis minsa! Votka Marttiin, ei liikaa. Momet tummit vaan on valmiit, me ei voin tänään. Riskalto, nyt ottaa huoneen puolot. Nyt pitäen ulottaa salkoksi ja siirtyä kokonaan tonne noin. Katto on herran maja, mitä huulaa illa gammittaa. Deitaamassa damme, ei ota sitä kuola tämä on Tää on vaan mun tapa, vaikka Skyfall onneksi on ystävät turvana. ei tuu poistumaan täältä kosta. Ja mä lupaan kykyäitona ja aina rohkaa, koska Siimansit oh hey. on niin kuin Tio Herranäkä, mun ottaa, mä kuittelen, että se on tottakai tuolla levyllä, mutta se oli toinen levy, missä me ollaan, me kella, me ollaan nuoriso, mutta Siimansit on niin kuin ei vaan mitään tässä vaiheessa nää, mutta nyt se päivitetään, päivitetään, tai aleksitetään, aleksitetään, äänenero. Se on ollut ties kuinka pitkään äänenerolla tässä menty. Hu, hu, hu. Ai, ai, ai, ai. Mikä tilanne, mikä tilanne, mikä tilanne. Kokoomus, ää. Stuppi, 33, 33, 33. 33. Päivit, 34 prosenttia äänissä, kahdella johtaa. Pärämeni ohi, pärämeni ohi sittenkin. Rinnan mitalla. Rinnan mitalla. Min niin koikimaa hukaunokkaiset vilkuta niin kuinka muuten koitikaan elämä, maketa elämää päällä parempaa seppälää se mutta on vaikea muuta kuin muuta kestävää. Ei tuo poikku niin maanvittoni Ja mitä käy, miten käy, miten käy, mitä käy, mitä käy, mitä käy, mitä käy, mitä käy, mitä käy, mitä käy, Nyt ei soiteta pikkukentä, nyt ei soiteta pikkukentä, kohta ei soiteta mitään, tää on kyllä nyt niin jäänät paikat, ihan tässä tai tässä joutuu kebab kioskille sanon minä, voi hyvänen aika sentään. Voi hyvänen aika sentää pari sekuntia päivitetään taas, päivitetään taas, eksitetään taas, mikä on tilanne? Yeah. Uh, uh, anna mun olla uh, uh, mies, uh. Mikä uh. mä halusin tulla, anna mun antaa se, mitä, mitä mikä, mikä, mikä, mikä on, mikä on tällä hetkellä, mikä on tällä hetkellä? Stop, stop, Päivi Räsäne kolmella äänellä johtaa! Voima sisällä. Ah! Sama onko se Päivi? Onko se Päivi? Se on ehkä vaikuttaa kavio. Kaksi minuuttia äänestysaikaa, kaksi minuuttia äänestysaikaa ja kahden äänen nero 2 2 3 ero. Sallon emme Toppi, Toppi voittaa Aluksi kun nähti enää kaksi tai taikö pyörimäänin niin, perä johti aluksi selkeesti, mutta Tuppi tuli ohi, mutta nyt nyt tänhet. Jos te kun se enääkään ääni se aika selkeästi oli 10 äänellä, mutta nyt perä perä on tehnyt parattavan teon. Voi onko. Oh. Ja Ke, kello oli 52, kaksi, kohta tulee 53, 55 kun tulee, tulee kello, niin sen jälkeen ratkeaa. Tekataa vielä tässä tekataa se selvää ehkä, ah, ehkä, tota vika, tota vika, tota vika, tota vika, tota ja tota samalla mennä vika, tota vika, tota vika, tota vika, tota vika, vika, vika, on Bonnetti, ei kansalaiset kansalaiset kansalaiset o -o Kansalaiset kaasen koskaan. Tikkaisen ramminetta kerta kaikkea. No syö! Nousta syö! Nousta ylös, Nousta syö! ylös syö! Nousta ylös, Nousta syö! Nousta syö! Nousta syö! Nousta syö! Nousta syö! Nousta syö! Nousta syö! Nousta syö!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 Muutama sekunti, onko se pärä vai onko se stupendialius? Ja ja äänestysaika on ohi, äänestysaika on ohi ja nyt results, nyt se selviää, nyt se selviää. Hyvät naistheirat, Alexander Stub 33 prosenttia, 81 prosenttia, Päivi Räsänen, 34 ja 84 prosentilla voitti. hyvät naistheirat, Päivi Räsänen. voi hyvänen aikaisenta. Uh Heiltä lähtee vaatteet pois Joku muuttaa pois kaupungista joku, joku heitti radion ulos ikkunasta Lentolippuja varataan Kansa lähtee kohti Viron terminaalia Verranen aikaisentaa Olen pahoillani No ei se mitään Kirkkoja on alettu polttaa Ihmiset alkavat lisääntyä tuolla noin on vähintään kymmenen lasta kuulemaan tavoitteena hommata. Homot käytyvät heteroiksi tämä on käsittämätöntä. Ihana päivi, ihana. Oh, joo, noustaa ylös. Herranen aika sentää, päiviräsäinen. Aista vittu! Sinne onnen maahan päästä poisin. Pois jäisi kaikki surut huolet kaiken. Panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla ja nyt lähti!